Стефан Вълдобрев и обичайните за подозрени, тяхната песен въпроси, в която чуваме всички ключови въпроси за пирамидата на репортажа в традиционната журналистика. Какво, кога, кой, къде, какво? медийната среда в юго Европа на фона на световни тенденции, които ни показват, че социалните платформи изместват традиционните медии, а казусът с ТикТок и отлагането на втория тур на изборите в Румъния, ни карат сериозно да се замислим за иначе абстрактното понятие хибридна война и изобщо превръщането на комуникацията и на медиите в оръжие. Още повече, че има данни за количество фирми създадени, за да бълват ТикТок съдържание повлияло върху изборния процес нашата съседка и то от България. Какво става с медиите? Има ли път за връщане на доверието към принципите на журналистиката, които са много различни от начина по който все повече се възприема професията? Свидетели ли сме на убийството на журналиста от укрепващия мускули инфлуенсър? Това съвсем само част от въпросите за следващия разговор, за който казвам Добър ден на Кристо в Плате. Добър ден. Добър ден. Кристоф Плате е директор на медийната програма за юго Европа, а за превода в ефир разчитаме на Борислав Ванков. Добър ден. Добър ден. Нека да кажа, че медийната програма за юго Европа е основана през 2005 година от фундацията на името на Конрад Аденауер. Това е първият канцлер на Федерална република Германия след Втората световна война, председател на Християн-демократическия съюз и човека, който преосновава институциите в Германия след поразяващото влияние на нацистската партия и епохата на Третия райх. И след най мащабната световна война на 20 век, като първо а, водещ на медийната програма е Загребския офис, но от 2007 година медийната програма се премества в София и сега покрива Албания, Босна и Херцеговина, България, Харватия, Косово, Северна Македония, Черна Гора, Република Молдова, Румъния и Сърбия. И да започнем с въпросите. Неодавна приключи медийния форум за ягоисточна Европа, който е подкрепен финансово и дейно от медийната програма на Конрад Аденауер, като от тази година форумът беше в Подгорица, в Черна гора. Господин Плате, какво виждате в анализа на медийната ситуация в юго Европа? Повече прилики или разлики в тези страни? Още повече, че говорим за страни, част от които са в Европейския съюз, а други не са и са в процес на присъединяване. Yeah, ähm, Благодаря ви за поканата äh, госпожа Недедова. Мисля, че няма страна, която в този регион по отношение на медиите <coughs> да е в една и съща <coughs> ситуация. <coughs> Въпреки това има много общи неща и паралели. Вижте, след края на комунизма в много страни и тук включвам и бивше Югославие се стигна до невероятна фаза на креативност, днес имаме фаза на фрустрация в медиите. Това от част има економически причини, но и политически. И причината не са недостатъчни ресурси или, десинтер... или липса на интерес. Така че има паралели, да, но състоянието на обществените медии в отделните страни е различно, а също се отнася и за частните медии. Скоро излезе един анализ на медийната програма на фундации Конрад Аденауер, свързан с Телеграм, а буквално преди два дена беше отменен втория тур на президентските избори в Румъния заради сериозен проблем с руско влияние през тик-ток върху изборния процес. Как оценявате това решение на Конституционния съд там? И смятате ли, че държавите и регулаторите трябва да правят повече в регулацията на социалните платформи и какво всъщност биха могли да правят? Изглежда, аз не съм чаял решението на Съда в подробности, но изглежда има данни за такава намеса в първия кръг. И за това смятам това решение на Конституционния съд за напълно разбираемо. Разбира се, законите в рамките на Европейския съюз, а извън това, трябва да контролира социалните медии. Социалните медии днес оперират в страните на Балканите, но не само там в едно пространство извън правната система, докато частните и обществените медии трябва да се придържат към определени закони. Аз съм наблюдавал това в Западна Европа, че продължително време YouTube, Google, Meta и други не искаха да разговарят с законодателите. Между времено разговарят с тях. Защото разбраха, че ако не говорим с вас и не се придържаме към определени правила, ще ни оцелят, където най-много боли. Нашето портмоне е Вестличен... Ние казваме западните или базираните на Запад, социални медии, YouTube, Google и така нататък, говорят с законодателите. При TikTok е по-трудно, защото, както е известно, седалището на TikTok е в Китай и там се опитват да се измъкнат. Нещо подобно въжи и за Телеграм. Разбира се, че социалните медии трябва да се придържат. Към националните и международните закони и правила. А добре един а, такъв допълнителен въпрос добре, а, възниква, да. тъй като наблюдавате един специфичен район Балканите и Юго-Источна Европа. Какво прави този регион толкова податлив а, към а, включително откриване на фирми в Фантоми, медийни, странни сайтове, които да поддържат с такава готовност дезинформацията и хибридната война, която очевидно е на лице. И тук трябва да правим разлика от страна до страна. Що <repeated> се отнася до медиите и съответните общества и техната политическа ориентация, <repeated> мисля, че има много фрустрации на Балканите, меди. започвайки с традиционните медии. И Wahrheiten, тогава мнозина консументи okay. на меди, okay. на информация търсят in so, информация от други източници, yeah. най-често yeah. от интернет, от социалните медии. Но това е ситуация, която не е типична uh, Balkan. за Балканите. Тя се наблюдава и в много други региони и страни. Мисля, че по-голяма в случая говорим um, за руска дезинформация. Тук отъжняващ uh, фактор е географската um, близост и историческите въздачна въздачна връзки на много страни в региона с СССР и с страните от Варшавския договор. Какво може да се каже по отношение на сравнението с Западна Европа и конкретно Германия? Защото там също виждаме, че в резултат на политически фрустрации расте атаката от страна на крайната десница срещу обществените медии. И там ли а, тази, а, тази консолидация на а, тяхната идеология минава през социалните мрежи? Да, да, определено. Und die mit dem и фрустрациите с und общественото радио в Германия sugraven. просто са съвсем усезайни. Ah. В uh, uh, in общественото радио в Германия, в Германия и в но и в Великобритания, ест, ест, ест, в Франция, съвсем не всичко е наред. Haben wir hier mit dem и въпреки това тук с общественото радио имаме система, която заздравява нашата демокрация, която е важна съставна част от тази демокрация и има функция да охранява. Това, между другото, се отнася и за частните медии. След Втората световна война в Германия, отначало се раздаваха лицензии от съюзниците и много от важните медии в България, все още се движат от същите лица, които са получили тези лицензи. Но това не променя нищо по отношение на това, че медиите трябва да имат много по-висока професионалност и култура, защото само така могат да противодействат на своите критици. И да правят журналистика, която може да бъде наречена сериозна. Регионалното програмно бюро на медийната програма на Фундация Конрад Аденауер оперира от 2007 година в София. Как бихте оценил развитието на медийната среда? От тогава до сега, всъщност, ние забелязахме, че веднага след влизането в Европейския съюз, България започна да пада главоломно по отношение на медийната свобода. Сега, като че ли има известно изкачване напред в класацията на репортери без граници, в индекса на репортери без граници, но какви са дефицитите според вас, по които трябва да се работи още? Първо трябва да се каже, че феноменът о много страни, присъединили се към Европейски съюз, това се вижда и в Харватия, е, че първоначално се изпълняват всички изисквани претенции, след това се присъединяват страните и изведнъж интересът намалява. Така че това не е характерно единствено, за България. Мисля, че в България въжи това, което въжи в много страни, че е необходимо застъпничеството на сериозната политика. Политиците не трябва винаги да харесват медиите. Понякога те ще се ядосват на медиите, особено когато те ги критикуват, но политиците и сериозните политици трябва винаги да подчертават пред обществеността колко важно е да има медии, които да изпълняват охранителна функция споменавате сериозните политици и аз се замислям има ли такива наоколо, <си> да защото сме свидетели в последните 3, 3 години и половина на една парламентарна въртележка, която засили политическата клоунада, и много хора се съмняват, че има политици с сериозно отношение към каквото и да било. Вие вярвате ли, че може да се върне сериозността на политическата сцена конкретно в България. Да, със сигурност и мисля, че във българския парламент и гражданското общество, ако понятието политик се схване малко по-разширено, със сигурност има хора, които милеят за благото на тази страна и за конституцията и за демократичните институции в страната. Мисля, че има и взаимодействие между медии и политика. Сериозни медии се нуждаят от сериозна политика, а политиката се нуждае от медии. Доколко законовата база гарантира свободата на журналистиката? Достатъчно европеизирано ли е медийното законодателство? Конкретно питам за България. Имате ли готовност от медийната програма на фундация Конрад Аденауер да съдействате за адаптацията на българското законодателство, медийно законодателство към Европейския медиен акт за свобода? Медийната програма е регионална програма. Ако ние организираме конференция на тази медия, ние ще поканим и български участници, но ще поканим и участници от други страни защото медиите живеят чрез взаимния обмен на мнение и ще видим какво става в Сърбия, в други страни. Мисля, че и на европейско ниво има ред прилични закони. Включително и споменятие от вас European Media Act. Колкото и не съвършен да е но че на национално ниво, отново и отново понякога липсва капацитета, а и волята да се прилагат тези закони на практика. И в случай е важно прокуратурата и правосъдието в съответните страни да бъдат Подкрепени или да им бъде препоръчано съществуващото законодателство да бъде напасвано към националното законодателство. Не, извинете обратно. Националното законодателство да бъде напасвано към европейското законодателство. Сега, можете ли с Едно изречение, разбира се, това е доста сериозен и голям въпрос, който е изследван сериозно от медийната програма на Фундация Конрад Аденауер. Да кажете какво е политическото влияние в момента върху обществените и частните медии в България? О, нормал, това е не специална българска ситуация. Всеки работещ в медия, и това се отнася не само за България, всеки генерален директор, всеки интендант, всеки издател има политическо мнение като гражданин. Ако е частен ръководител на частна медиа, той има право в своята медия до известна степен да вижда своите възгледи, рефлектирани отразени в неговата медия. Разбира се с оглед на фундаменталните принципи на журналистиката и разкриването на тези интереси. Мисля, че когато политически интереси като такива се разкриват в частните медии, читателят или слушателят или зрителят се чувства ориентиран, а не измамен. Но говорите за частните медии. А как стои въпроса, когато говорим за обществените медии, които разпределят публичен финансов ресурс? In den, den öffentlich-rechtlichen Medien ist es, ist es wichtig, dass man journalistischen Prinzipien folgt. Man hat natürlich, ähm, in vielen Ländern, in vielen Ländern, ich vermute mal, dass es in Bulgarien äh, ähnlich ist, eine Menge von politischen Interessen, die immer in den да влияят на обществените медии. и тогава зависи вече от генералните директори, от надзорните съвети да се съпротивляват на този натиск и да кажат да, ние разбираме вашите интереси и ги уважаваме, но ние заставаме и защитаваме нашите журналисти и се опитваме, които се опитват да вършат своята работа, а тя е да информират обществеността и да я просвещават. Господин Плате, Платев, да ви попитам най-накрая. Вие вярвате ли, че ще има връщане назад към журналистиката, която е базирана на факти, журналистика, която стои на дистанция от политическите и бизнес интересите, която си играе унази прословута роля на кучепазач на демокрацията? Защото ние виждаме как инфлуенсъри и пристрастни журналисти само две имена ще е хвърля в пространството. такър Карлсън и Джо Роган изместват журналистиката, а разговорът по принцип за персони, започва да замества разговора за принципи, навсякъде. Има ли връщане назад към унази журналистика, която, която пази демокрацията? Мисля, че се още съществува този журнализм, тази die... журналистика. Мисля, че има оптическата и акустичната доминантност превес на този вид журналистика, за които се олицетворяват от Тъкар Карсън и Джо И е важно сериозните медии да подчертават, че те се занимават с сериозен журнализъм. Да казват, че не всеки пакет, на който пише журналистика, наистина и по съдържание е журналистика. Wichtig, важно е... É... Nicht den die Важно е медиите да не се опитват да имитират социалните медиа, а да се фокусират върху своята основна компетентност – разследването da и поставянето на нещата да в правилния контекст. И да се опитат, да обяснат на обществеността, че da ние се опитваме да правим сериозен обоснован на журналистика и, не с, и бъдете много предпазливи с това, което се е, Етикетира като журналистика, но в действителност не е такава. И аз съм убеден, че въпреки всички проф... економически и всякакви други трудности, професионалната журналистика ще оцелее. Много ви благодаря, Кристоф Плата, директор на медийната програма за юго Европа. Благодаря и за превода в ефир на Борислав Ванков. С един такъв акцент завършваме вяра в сериозността. Сериозността и на журналистиката, сериозността и на политическите които наистина ги е грижа за а, публичното, за общото благо. Журналистика в контекст, която не слага всичко по този знаменател, а вижда и помага и на хората да разберат какви са разликите. Още веднъж благодаря.